tambor Bueno, pues, Xulio, voltámonos a Terra, voltamos a Orense. e vamos allí, vamos de paparota. ¿Ah? <risa> sí. Vamos a falar con Silvia Pardo, que nos va a falar de ese xentar gastronómico y turismo allí en la ciudad de Las Burgas. Y ela pues, nos va a, a dibujar cosas. Así que, muy buenas tardes, Silvia buenas tardes a todos muy buenas tardes Silvia pardo ben vidada moitas grazas por atendernos Xa... bueno como é sempre un prar Estaba pensando que parecía que facía moi tempo Pero ainda foi na última edición de Xantar, porque claro, a última sí. de Xantar foi en febreiro de 2020, claro, que é sí. o ano pasado. O que pasa? Que con todo o que pasou dá a sensación de que... Sí, claro, claro. <ríe> no, a ver, nos ano. temos que facernos eco cada ano, e eh? ademais, non solamente es porque te apreciamos, sino tamén porque uh, o Salón Internacional de Turismo Gastronómico na súa revista e nas súas comunicacións sabe que Radio Cor radio samboy Radio Clonallasta, e como... O sea, se... Desmoixéis. O pasa que a ver Entonces dejamos de hablar la teoría en un ano vides aquí a probarlo en la práctica porque hablar <risa> sí. de... Farem... La realidad de virtual está muy bien, pero de comer online ainda fa... no sé, ainda no se no, no, no, no no no fa... Fa... <ríe> Pero si no podemos nos, nos o, o no so correspondiente que José Manuel Fernández Montes en alguna ocasión coido que puede eh, que, que se achega ahí. Si allí diremos a ver si puede a a achegarse. Y sí, bueno, irá pali con él este días, o sea que tiene línea directa con él. ¿no? ¿Por, vale. por cierto, de, por cierto, quer, queremos recomendar, e ao mesmo tempo uh, uh, aportar unha pequeninha uh, uh, unha pequeniña acusa. Acabamos de, de, de entrevistar a Ana Vázquez que, que, que teñen unha, unha queixería en a Reveira Sacra que se chama uh, Airas Muniz e veñen de recibir ah, sí, sí, que van, teñen ganan todos os premios veñen de recibir o premio bueno, unha medalla de ouro por, por, por o queixo, o queixo azul sí, o mellor queixo, sí. queixo azul de España Entonces, bueno, se si tens ocasión de falar con alguén que, que, que pode pedirlle que veñan a, a, a, a Mosalo, no Salón Internacional de Turismo Gastronómico que é o único de toda a Península Ibérica Sí, sí, mira, este año solo se celebraron cuatro feiras internacionales de turismo y un enosa, ¿eh? para que podemos estar bien orgullosos porque com competimos con Barcelona, con Madrid y con Batea del Lice. ¿eh? Bueno, pues, pues eso, eso... eso Desde que... Agaritia Profunda, que está muy de moda ese tema esta semana. Sí, <risa> sí eso te enretranca. Eso ten retranca Penei que non falábamos cunha informadora, pero non tamén ten retranca.. Sí, sí, sí. Sí. Xantar, única feira internacional de turismo gastronómico acreditada da Península Ibérica, O sea que sí, tela marineda eh? exactamente. E bueno, ademais ademais en Ourense Na, na, na, na vila das Burgas. Burgas, exactamente. a capital termal de Galicia sí, sí, que tamén tamén o pazo fai xe tem... eco delo non? sí, sí, tamén, sí, sí, temos de todo tamén facedes um, esa feira termal non termatalia sí, temos termatalia, sí, no mes de setembro sí. tem... bueno, este ano tivemos só un congreso non o fixemos con feira como tal porque Ve moita xente de... Xuntas aquí xente de 30 países. Eh? Para o mes de setembro ainda estaba a cousa un pouco complicada para xuntar a xente de tantos países. Claro. E foi algo que tens que organizar moitos meses antes. E estábamos fin da... En plena pandemia, pues, sí. non iba a sair adiante. Entón xa claro. dijimos, mira, deixámoslo pro ano que ven e facemos unha gran feira en 2022. E claro. este ano facemos un congreso para seguir vendonos, pero, pero a feira queda para o ano. Ah. E xantar este ano non vos estendes de conta que pasou de febreiro a novembro? Non sí, cambio, sí, ¿no? sí, sí. Quizás, por, <risa> sí. posiblemente, precisamente por por culpa da pandemia, non? Por culpa dese... De Tambén, bueno, todo un pouco relacionado. Claro. Porque en recintos de Espourense, onde se fai xantar, hai uns anos que nos pusieron unha pista de atletismo coberta. Temos a mellor pista de atletismo coberta de España. Bueno, hai tres en España, ya non son as mellores de Europa, porque é a máis moderna, tamén. Sí. Vale. Entón, entre... Decembro a abril É a temporada que usan os atletas Para correr na pista, para fazer os campeonatos mm -hmm. e, e cando teñamos xantar En febreiro, pues, suponía ter que parar os campeonatos Un mes para montar o xantar fe, Celebrabamos xantar Despois ter que esperar 15 días para desmontar o, o xantar E entón así, pasando a feira para novembro Poden facer o campeonato 4 ou 5 meses seguidos Sin, sin problema ah. E vimos que novembro era un bom mes Porque en ourense é un mes moi importante o mes dos Amartinho, un mes dos do Magostos ah, Hombre empezas a probar o viño novo, sí, empezas as plantanzas, yes. sí, sí. e tamén para para os destinos, pois pues, empezas a vender a campaña do ano que ven. Sí. bueno, que Cadraba, o cambio de data quede así para sempre. Que cadraba, vamos a ver, claro, que cadraba. Y aparte de que cadraba, teño entendido que algúns chefs prepararon mm, cousas extraordinarias. Domingo González Lorenzo mandounos unha Bueno, una do, pro... domingo é, é eh bueno, encantador, o que non argalle esa cabeciña. Si, sí, sí, que chef, verdad? Que chef máis importante. Sí, sí, Ay, aparte, llena... presentamos mañá, mañá, como este ano está especialmente dedicado o sentar a gastronomía dos camiños. Que sí, promocionar, sí. pois pues, que bueno, a xente vén a facer o Camiño de Santiago, pero de paso come moi ben. Claro, e a gastronomía pois pues, xa se converteu pois pues, un atractivo turístico máis, O sea, tú sabes que vas a facer o Camiño, pero que de paso que vas a tomar o teu queixo de Arzúa, o teu pulpiño, teu pan de Cea, dependendo do Camiño que que elixas para vir. Claro. E sí. e todo mañá Imos presentar xantar, pois, nesa meta de todos os camiños, que é Santiago de Compostela. Anticipándose a realización, porque comenzades o sea O o día Precisamente, o día 3, pre sí. do 3 o 7, non? 4 días. Do 3 o 7, son 5 días, moi intensas actividades, como hai lezen actividades, y... pero, bueno, a ver un pouco, tamén vendo como queremos servir como gran punto de reencontro da xente, como, sabes, que isto se xa un punto sí. de decisión para decir, mira, xa volvemos á normalidade Pois eh... eh, mágua non poder estar aí para poder <risa> para poder disfrutar non somente do xantar, sen da compañía porque ti acabas de decir precisamente dese chef domingo Dnzalo pois pues, sí. que teredes chefs de internacionais ademais con participación extraordinaria de, de, de, de moitos de moitos e moitos sitios e eh, eh, eh, de países que este ano quizás un pouco reducido por culpa do, tamén do, do Claro do, que do é complicado bicho. para eles tamén vir en cada país hai unhas unhacción que bien, están mais xa é claro, claro, eh, sí. complicado. Este ano chef, temos chefs de, bueno, Galicia por suposto, que é o groso, o groso é promocionar a gastronomía galega. Mm. Temos focos de maíz, pero o importante o, o, o forte, é a promoción da gastronomía galega. Temos a gastronomía portuguesa tamén, que non pode sí. faltar, e despois temos chefs de Costa Rica e de Perú. Ah, moi mm. eh, eh, entendido que, que... A ver, hai tamén un de Chile, me dixo xo, xo, xo, xo, xo... No, Chile foi a dúas edicións eh, O sea, foi edición un pasado Chile Ah, no, vale, no, vale, vale, Rica, vale. Perú. vale, vale, vale, sí, vale. Sí, sí, sí. Pero bueno, que é eh, que é complicado hay, Viaxar ah, nestes tempos E ¿sí? hai unha cousa que tamén Non podes adiantarte moito no, Non sabes o que vai pasar o mes sí, pero, Ahora ah, sí, ahora já estamos na normalidade Pero até agora Unha cousa que hai que destacar precisamente Para os nosos ointes, eh, seguidores Que é o feito de que a, a Renfe tamén colabora moito con Bosco O eh, eh, ofrece cousas interesantes para poder ir en tren a, hasta, hasta Orense, non? Sí, ofrece, ofrece, mira, descontos importantes do 35% no billete para xente que veña e, uh -huh. bueno, o Renfe ten que ser o noso gran aliado para, se si todo sale como nos prometen de ter eh, dentro, de, dentro de uns meses o AVE, ah. se AVE que é esa eterna promesa que levamos sí. tantos anos oindo que si ano que ven, que si tal pois pues parece que por fin vai ser unha realidade E entón, pois, pues, imagínate que o ano que vengo xantar adre madrileños quimos ter sí. como, sí. como dice a Cantiga pro ano que vengo e para outro tamén Si, para outro tamén No, pero a ver, xa ten que se deixa una... me... Necesitámolo, necesitámolo E a parte de <risas> Urense a porta de entrada Galicia tamén sí. para alta velocidade E temos que aproveitar ese tirón Ademais, ademais creo que vai ser o, o, nudo, de, uh -huh. o nudo de Renfe Claro, a porta de entrada sí, sí. Queremos que se xa de entrada, non a de salida <ríe> <Sí. ríe> O bueno, que entra normalmente sale Pero bueno que entren e salgan pero que isto sirva para que veñan madrileños a Galicia non galegos a Madrid porque non é o mismo tamén te és toda razón por certo, ademais de amosar a gastronomía tamén xamosa un pouquinho a cultura galega en o seu conxento porque a most vin nunha pequena ilustración, me parece que aparecían aí tamén máscaras do entroido ademais, non? bueno aproveitábamos antes, cando celebrábamos en febreiro, tiña moito tirón o entroido porque sempre, pois pues, se celebraba normalmente mm. acostumaba a cadrar pues, o millor 15 días ou mm. tres semanas antes do entroido. Este ano, pois pues, tamén porque temos tempo de organizarlo con tempo que de novembro ao febreiro temos, temos máis tempo, pero bueno, tamén o San Martiño o Nadal, que mm. será por festas de celebrar. Si, si, si, yo cocido tamén que, que, que, que, que O cocido, cocido, cocido, que non falte Que o famoso, que sabedes que o cocido é de la Lín, pero este ano imos ter o cocido do Iris Aquí hoy yes. dicio un concello dourense, Ourense, non sei se coñecedes sí, de na zona de Carballiño, e fixe un proxecto precioso que se chama o rural tamenxisto, rural tamen futuro, e mm. a través de, bueno, a través do concello, reuniu a todos os pequenos productores de, de empresas que teñen no concello e mm. e eh, pusieron unha especie de plataforma de venta online dos produtos, todos asociados. E con mm. esos produtos van a facer un menú aquí en Xantar que incluía precisamente cocido, e todo é con producto de empresas do, do Irixo. Uh -huh. Ten unha forma de dinamizar o rural, bueno, preciosa. A ver se, se lhes vai ben, que o vaya que sí, que vemos que ten moito... A xente chama pe, preguntando polo cocido do Irixo. Mm. Pois, pues, <risa> no, y... pues de verdade que va, va a moitísima... Eh, moitísima éxito, eh, éxito. éxito, eh. Seguro que a participa... O que pasa é que haverá que pedir casi cita para poder entrar, non? E, bueno, por temas de aforos, o aforo que temos agora mesmo, eh, nos, nos empezamos a organizar o xantar, claro, hai moitos meses antes. En o claro. momento que organizamos, a situación non era de agora. Ora, por fortuna, está todo moi tranquilo, vai se relaxando a restriciós. Pero nos, a hora de organizar a feira, o non saber moi ben que íamos ter no mes de novembro, fomos, claro. igual pecamos de previsores. E mm. entón, en vez de ter dos, dos restaurantes, puxemos 8 dobro de gran. Mm. Uh -huh. Para que a xente podes pues, manter, eh, manter semana, a, distancia, claro. a distancia interpersonal. As aulas, en vez de tres, temos dúas. Sí. Eh, fora da feira, nos, nos colsos da entrada, nos vestíbulos da entrada, moitísimo máis grandes. Tuve mm. a feira chea, igual, pero realmente... Sí, sí, sí. Menos, pero máis grande Porque, claro, había que dar a sensación De que a xente veña non se leve a sensación de agobio E ofrecer unha experiencia segura Que viñan aquí con seguridade, con tranquilidade Porque está todo controlado ca Compartir, pero con, con, pre con precaución tamén ¿no? Sí, no, hai que vir ca sí, máscara posta Simplemente claro, claro. pues, eh, retirar no momento que estás comendo Evidentemente, sí, sí, comer sí. con máscara Ainda non está inventado ca pero, pero sí que puxemos a distancia suficiente Entre as mesas para que mm -hmm. Claro, é un xantar novo en ese sentido porque houve que unha volta a moitas cousas. Sí, claro, claro. Sí, sí. Bueno, eh, teño entendido que, bueno, celebra xantar precisamente a participación da Federación Razas Autóctonas Galegas porque, mmm, bueno, pues ofrecen a, a, eso, a, a, o, o que temos en Galicia autóctono, non? A, a, sí, sí. A Cachena, menú, a Candelá, a Friella... Eh? Teñen un menú baseado exclusivamente en... O sea, cada prato... É un prato feito cunha raza autótona autóctona galega. Mm. -hmm. Ah. E son razas que están en perigo de extinción no sentido de que bueno, que é unha crianza que hai que cuidar porque se non corremos o risco de, de que desapareza, é eh? moi Muy... Claro. E eles Pero... están a verdade que están facendo un traballo increíble para que eso non pas. Ey. Pois, pois sí, él, él es, bueno, o Chantar celebraba precisamente esa aportación, de, de porque é unha asociación ben grande. Ademais, eu lembro que me parece que que, que eu falar A ver, me parece, a ver se si, si non me equivoco. A Cachena, a Caldela, a Frie, Frieires, a Línea sí. Vianesa, a Galinha de, de Mos, sí. a Ovella Galega e a Cabra, non? E a cabra, sí, son oito, oito, oito razas, e falta no, ninguna. A verlas moi ben todas. Non me esquecín, no me esquecín de ninguna. No, a ver, fal, facía referencia a eso porque precisamente Xantar celebraba que, que, que o logotipo cem por cem raza autóctona participa ese salón internacional tan importante, non? Uh -huh. Non, sí, é unha forma tamén de visibilizar o traballo que fan os creadores, que están facendo un traballo porque para que isto non desapareza e son bazas claro. autonomas nos mm. plan de yeah. que tamén o é a rubia galega, por exemplo, que non sí. está esa lista, pero xa a rubia galega Está xa moi extendida, non corre risco de, eh, de desaparecer, no. como poden ser as outras. E eh, uh -huh. outra vez... Esas vacas tan bonitas, con os esforzos tan grandes. Sí, a que <ríe> sí, xena esa. E bueno, outra vez, disfrutar tamén das especialidades que traen dos portugueses. no Porque ti, o ano pasado, non sei se si foi o ano anterior, nos, nos falabas de que, bueno, mmm, a parte do xantar, ese, ese es... Bolos y ese ah. pasteis. Ay, unha experta en, en repostería portuguesa. Bueno, sou unha sou unha alarpeira. me gusta moito coñecer entonces... que, que se toma de sobremesa en todos Parecémonos. No, entonces, parecémonos entonces, entonces parecémonos moito nós. E os portugueses teñen uns doces oh. incríveis. Bom, bueno, ya vou a sucre, pero riquísimo. <ríe> <ríe> y y a compañalo co co, co eno astronomía na millor, non? Uh -huh. Que eses viños que temos de denominación de origen paga a pena non somente miralos sino tamén degustalos po, Poquinho a pouco, como di Armando Armando di: hai que o viño hai que bebelo, non empuxalo Non, si, sí, pouco a pouco <risa> <risa> <risa> Saborealo Eso, eso <risa> Catalo, catalo, pero non como fan os catadores Que o catan e escupen. Nos catamos, no. o escupen Os catamos, pero tragamos para dentro Si, sí, sí. sí, que tamén haberá moitas catas Si, sí, temos un programa Mén tipo... de temos Outros anos temos tido máis, pero claro, había tres aulas Este ano só hai dúas bueno, uh -huh. Pero, a ver, que para os tempos que corren Que dónos edición moi xitosinha E hai catas non só de viño Porque a xente asocia a catar viño Pero temos catas de mel, catas de conservas uh -huh. Catas de queixos, uh -huh. de licores aí bueno Un pouco de uh -huh. todo Hai de todo aí, vamos. Que, que por certo vas a disfrutar, seguro que moito traballo seguro, pero disfrutar tamén. E outra outra cousa final con respecto ao xantar, son os destinos turísticos que tamén tendes un apartado para que a xente poida disfrutar, poida elixir ou poida mirar mm. Que, que, que, digamos que eh, a aportación turística para que todas as persoas que se acheguen. Si, sí, non so se vèn a comer, tamén se vèn bueno, aquí sobre todo están destinos onde a gastronomía xe un papel importante. Claro. Sí. Entonces son destinos onde sabes que vas a comer ben. Entón aquí eles veñen a, a mostrar, por pues, sus eu súa sí, sí. gastronomía ao mesmo tempo o seu patrimonio, a natureza mm. e os recursos que teñen, sí, sí, pero sí. eles fan continuamente os concellos moitos fan degustación de degustación dese produto típico que normalmente é protagonizado dunha festa gastronómica. Galicia mm. e a terra das festas gastronómicas temos claro. E e então en plan de, bueno, pues pois ahora probas aquí, eu que sei, a merluza de de celeiro de Viveiro, mm -hmm. pero despois a próxima vez vas comer sí. ali o día da festa da pescada de de, de Viveiro. Que si sí, señor. E así todos os contellos veñen a, bueno, ofrecer o, o seu plato estrela, pero despois mm -hmm. coa idea de que volvas alí e, e cómelo in situ sí, exactamente? De, de Portugal que que que ten que que, que me destacas? de É que non se pode entender o sentarse en Portugal <risa> de Portugal estuvo presente Desde a primeira edición E cada ano vai a máis acusa Sobre todo evidentemente por cercanía pues, A región de Porto Norte sí. mm -hmm. Pero este ano pues, tamén un todo sur vem, val, Que mira que queda xa máis aí o sur Cerca perto mm -hmm. de Lisboa E o ano pasado vinieron e quedaron tan contentos Que este ano repiten sí. mm -hmm. um O Meglal Pues, Portugal, bueno, son pues, sí, sí. maravillosos, en blande, cas degustacións, hai que decir, espero para xa, que senón a xente non me come no restaurante. Sabes, en plan de... <ríe> sí, <ríe> Claro. Son so moi espléndidos, bueno, casúas, os sí, doces, os sí, sí, sí, bacalaos... Muy, muy. A, a, a, o bacalao, fe, bueno, fervescencia, fe, bueno, fe non? Sí, pues, sí. sí, sí. Das máis intensos. Bueno, te o seu público, a xente ven a xantar, como falábamos antes, non menudo vaga, que todo vai en carne, tes a o arroz con lagostas da guarda, uh -huh. pode ser xe marisco, peixe, o bacalao de Portugal, uh -huh. cada un segundo as súas... Pero, bueno, Portugal, dende de logo, ten os públicos sempre. Sí sí sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, que se tuvo de estar a presente. Escoito que te que, que, que quería decir outra cosa que hai que de, destacar para que nosos, os nosos oites saiban. Tendes tamén un libro do, de, de Xantar que, fin non sei se si o principio e o final, sempre o editades, eh, pódese ver a, a través de... Sí, da sí, página, está na non? web. Ahora mismo está na imprenta. O Des... pechamos o luz por tarde, pero uh -huh. nos próximos días o colgamos na web, na web Porque si sí que unha completa guía do que, do que se pode ver na feira uh -huh. En plan de tantos menús, as actividades que vai a haber uh -huh. E despois información turística dos destinos que están presentes ou das empresas que uh -huh. se sí, sí. participan Eu quería destacar eso porque, non sei, sé, os seguidores poden achegarse a él vía internet ou online E sí, sí, sí, sí. entón, uh -huh. pois pues eso, que... A tamén... mixta feira é mellor presencialmente Pero bueno claro. Por eso estamos a falar contigo ¿no? Porque claro. que, que, que a xente saiba Que o Salón Internacional De Turismo Gastronómico de Ourense Xantar paga a pena visitálo E ao mesmo tempo Non solamente por xantar Sino por, por coñecer tamén Persoas tan amables como ti Que nos atendes tan, bueno, tan graciosamente non É un prazer un Aparte unha cita xa é unha costume clásico <risos> o sea, Eu teño que falar con vos que xa, Como mínimo unha no mesoa Si, <risos> si Eso faremos, sí, sí. A, a, de pa, pasamos de, largo, de longo pois co, co, co Termatalia, pero que non é, non, non é somente só sino tamén que hai moitísimas máis cousas que van uh -huh. aí no Pazo, ¿non? Sí, sí, nos en en pues, organizamos unha media de feiras ao ¿no? sí, cada sí. unha dedicada, sempre están dedicadas a cousas que lle chamamos as potencialidades da provincia de Ourense. Pero no. decir, nos non facemos unha feira de turismo de praia porque non podemos. Mm. Claro. Non tería sentido, pero o que hai en Ourense? Pois pues, en Ourense hai gastronomía, Temos xantar E hai uh -huh. viño Temos unha feira Un salón do viño Especializado solo no viño uh -huh. Que participan as bodegas galegas Temos termatalia Porque temos turismo termal oh. Temos esportur Galicia Porque temos turismo de natureza sí, Temos sí. Funer, funergal Porque temos unha industria funeraria Moi potente na nosa provincia Si, sí, sí, sí. E si, un si. mes falamos de xantar e de menús e o día el mes seguinte pois ataudes e de, de no, tres, urnas funerarias, aquí en no, cada mes nos no, especializamos nunha cousa. Claro que sí. si. si. Pois pues, si, si. si. agradecerche moitísimo No te incomodamos más, eh, de verdad que... para okay, incomodades. Para no ser un placer, John, a honraterte cada cada vez que, que te llamamos y eh, que nos atendes tan amablemente, de verdad. Sí, bueno, solo faltaba, solo faltaba. Aparte a, de... a mí, gústame, gústame así, falo con vos y seguro que vos sos perta morriña, después quedabas así, con canas de... Sabes que sí, lixo, señor. Que no ¿Sabes, -sabes, sabes que sí, sabes que sí, la que, que, pero... pero non te esquezas, eh, que prometémonos para quando isto esa podremia que temos por aí desapareza, seguro que estaremos encantados de poder achegarse. Bueno, estamos xa, a... xa nun pasiño máis cara á normalidade. Hai que ter un paso, temos pasado, sí. moito temos pasado, pero agora xa a ver se si sí. todo volve ao seu cauce. Si. Un aperta grande, moitísimas bueno, grazas, Silvia. Un bico a todos, moitas grazas. Biquiño, tira. Tira. Tira. chao. Bueno, xulio, fernando hasta aquí o programa de hoxe amigas, amigos eh, quedades na sintonía de Radio San Boido 89.4 FM seguides aí, non vos movades que ahora, pois pues, veñen cousiñas tamén curiosas e, bueno como digo sempre xulio vale. que anoite se xa o descanso e a rúa a vosa liberdade Y de los que ven, más se me